Торніло згарище, і попіл був ще теплий. Я не хотів йти слідом за ним, хоча й не знав, у який бік він пішов. Добре, якщо той клятий опир ще назавжди з мого життя. Я не хотів вертатись до монастиря, де загинули страшною смертю четверо копачів із бусовиськ, пішовши до пекла на вічні муки. У світ, куди йшли всі подорожні, Мені було ще зарано, хоча у ньому був Добромель, єдине місце, де я міг би кимось стати. Я все ще належав купцеві із Добромеля, бо він лише позичив мене, хай на вічне віддавання. І кості його лежали у Добромелі, а голова – на дні великої ріки. Він був і там, і тут. А у моїй голові, яка міцно сиділа на шиї, хоч і схилена до землі. Застрягла мелодія, що я чув тієї незабутньої ночі під землею. Майже в могилі. Мені хотілося утекти з нею, якнайдалі, щоб ніхто не видобував її з мене. З легким жалем обернувся я на замкову гору, залиту сонячним світлом, і пішов дорогою, готовий будь-якої миті, пірнути в лози. «То ви таки не бачили князя?» – спитав Олексій Іванович. Слуга з добромиля посміхнувся. «Побачив. Десь за півгодини. Побачив і остовпів, як ворона, приваблена блиском, коли мені назустріч виринули коні з пишними лицарями. Смарагдові малинові блакитні барви ударили по очах, і я затулив їх рукавом, щоб не осліпнути». Таких яскравих і веселих барв в одежі я ніколи не бачив, тільки на купці. Тому Добромель уявлявся мені пишним, яскравим і сяючим. Та і замок притягував мене барвами влади і свободи, що аж співали. Моя колискова була ніжно-рожева. Пісня смерті, що я взяв із собою, була кольору глини, жовто-коричнева. Але десь була ще й інша музика, до якої я тягнувся. Тріумфуюча мелодія життя, що вміщувала всі барви світу. У носі засвербіло від гострого звіриного духу. І у тому буйстві густих насичених кольорів я побачив двох великих істот, схожих на рись, білих з плямочками на короткому хутрі. Були вони струнки з маленькими голівками. Це все нагадувало Марево, яке пройде крізь мене. Але звірі натягнули повідки. І від них в'їгло жаром нетерпіння. І від пишно виряджених бояр теж ішов дух заморських пахощів і доброго вина. Я одразу упізнав князя. Він виглядав дуже поважно. Пишна сивувата борода і масивне тіло. І він був в центрі всього. «Ти хто?» – спитав він різко, як чоловік, що звик наказувати. І я відповів. «Слуга із Добромеля. Хто твій пан?» «Купець із Добромеля». Князь одразу спохмурнів. Рішучість і погорда старшого у нього змінилися розгубленістю. Це тривало мить. Далі він опанував себе. Нахилився до мене і прошепотів. Слухай, якщо відповіси мені на два питання правдиво, може я чимось тобі зараджу. Добре? Зараджу, допоможу. Я кивну. А потім згадав, що треба виказати поштивість князю, і уклонився. Перше питання. Як здоров'я твого господаря? Він не жиє, князю. «Жиє – живе». І питання друге. «Ти хрещений?» «Так, князь, хрещений». І я перехрестився. «Добре, ти не збрехав. Поїдеш зі мною до замку?» «Поїду». Князь махнув рукою, і молодий слуга, що їхав позаду, миттє опинився коло нього з тими чудовими звірятами і спустив їх з повідка. Вони підбігли до мене, почали обнюхувати. Кажуть, що хижим звірам не можна дивитись в очі. Та я завжди робив навпаки. І вони дуже швидко прихилялись до мене. Наші погляди проникали дуже глибоко, і ми начебто ставали братами, бо від того контакту відразу з'являлася довіра. Ті прекрасні істоти звалися пардусами. Тепер кажуть гепарди. З ними князі ходили на полювання бо пардуси дуже швидко бігають. Привозили гепардів із далеких країв і дуже за них дбали. Подивившись одне одному в очі, ми вже пізнали одне одного. У буштинових очах пардусів я прочитав несамовиту потребу в Русі, а вони у моїх захоплені їхньою красою і силою. Вони одночасно притулились до мене, майже сягаючи мого плеча, і вигнули спини, щоб я їх погладив Під моєю рукою Напруження в їхніх м'язах ослабло. Нечувано Загоманіли до окула княжі люди